който можеше да гарантира оцеляването им в свят, непрекъснато опустошавано от войни. Договорът, подписан с царя на Израил Соломон през хиляда години преди Христа, позволи усъвършенстването на търговския им флот и разрастването на търговията. От тогава Финикия започна да процъфтява. Нейните му реплаватели достигнаха до такива отдалечени места, като Испания и Атлантическия океан.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 Останали верни на Господ. Левитът нищо не отвърна. Размишляваше дали да приеме да служи Навал или да умре в името на господа. Какъв е Бог всъщност? Продължи Илия. Нима той държи събията на войника, убиващ всички, които не искат да предадат вярата на нашите старейшини. Нима той възкачи на трона на държавата ни една чужде странна принцеса? заради която нашето поколение е безполетяно от всички тези нещастия? Нима Бог убива верните нему, невинните, онези, които спазват закона на Моисей? Левитът за решение предпочиташе да умре. И започна да се смее, защото мисълта за смъртта вече не го плашаше. Обърна се към младия пророк до себе си и се опита да го успокои. Попитай самия Бог, след като се съмняваш в решенията му.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 Че Бог наистина съществува. Но ти си пророк, възрази Илия. Също като мен чуваш гласове и знаеш, че отвъд този свят съществува друг. Може би това е само плод на въображението ми. Но ти си виждал Божиите поличби, опорстваше Илия, който бе започнал да се тревожи от думите на спътника си. Може би това е само плод на въображението ми, повтори левитът.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 че Господ ги е посочил да водят избрания народ. Това наистина не беше неговата съдба. Никога не би могъл да изпадне в транс чрез танцуване или самобичуваме, нещо обикновено за бълговдъхновените, защото се страхуваше от болката. Нито пък би крачил гордо по улиците на Галат, излагайки на показ белезите от раните, получени в Състояние на екстаз, защото бе прекалено стеснителен.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 както и все по оживена търговия сливан. За Илия беше без значение, че жителите на съседната държава вярват в богове, които не съществуват, и се посвещават на странни обреди, кланяйки се на животни и планини. Бяха честни сделките и това беше най-вожното. Илия продължи да купува кедров материал от тях и да им продава мебелите от дърводелската си работилница. Макар, че бяха малко горделиви и наричаха себе си,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 Въпреки че беше възмутен от съгласието на Хав, или продължи да служи на Бога Изрилев и да спазва законите на Мойсей. И това ще отмине, мислеше си той. Язавел съблазня Хав, но няма да и кратко стигнат силите да убеди народа. Алай Язавел не беше като другите жени, вярваше, че е родена с мисията да накара народите да се кланят на Вал. Търпеливо, служейки си с хитрост, тя започна да дарява щедро всички онези,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 И сега откривам, къде ни изпраща Бог след смъртта на небето. Една от светлинките заблестя посилно. И внезапно, сякаш идваше от много места едновременно, да слово Господне към него, Кажи на Хава, както е сигурно, че е жив Господ, Бог Израилев, пред когото стоиш, така през тия години няма да има нито руса, нито дъжд, освен по моя дума. Само след миг всичко възвърна предишния си вид, работилницата. Вечерният полумрак, гласовете на децата, които играеха на улицата. Илия не можа да заспи през нощта. За пръв път от много години усещанията от детството му се бяха върнали, и не беше неговият ангел пазител този, който му говореше, а нещо по-могъщо и по-силно от него. Илия се изплаши, че ако не изпълни заповета, проклятие ще надвисне над всичко, което върши. На другия ден сутринта реши да стори това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 Тялото на левита рухна на земята, пронизано в гърдите от стрела. Илия видя, как войникът пред него поставя нова стрела в лъка. Огледа се, всички врати и прозорци към улицата бяха затворени, слънцето грееше високо на небосклона, лек ветрец сподухваше от морето, за което толкова много бе слушал да се говори, но... Никога не бе виждал. Хрумна му да се опита да избяга, но знаеше, че ще бъде оцелен още преди да завия задъгъла.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 За мебелите, които щяха да останат недовършени в работилницата му. Помисли си за майка си и баща си, които никога не бяха искали си над им да бъде пророк. Помисли си за очите на Язавел и за усмивката на цар Хав. Помисли си колко жалко би било да умре само на 23 години, без никога да обичал жена. Ръката отпусна тетивата, стрелата прониза въздуха и свистя край дясното му охо и падна на прашната земя зад него.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 Но ако се забавиш, ще започна да страдам за всичко нова, което ще изгубя. Войникът се огледа, за да се увери, че никой не ги. Наблюдава, свали лъка, прибра стрелата в кулчана и се скри за тъгъла. Илия почувства, че краката му започват да умекват, страхът се завръщаше, още по-силен. Трябваше да бяга незабавно, да напусне галат, за да не застане срещу някой войник супанът лък, насочен към сърцето му. Не беше избирал сам съдбата си, нито пък бе потърсила хав, за да се хвали пред съседите си, че е разговарял с царя. Не беше отговорен за избиването на пророците, не беше отговорен дори и за това, че оня след обед бе видял времето да спира и работилницата му да се превръща в черна дупка, изпълнена със светещи точили. И той, подобно на войника, се огледа, улицата беше пуста. Реши да провери дали левитът не би могъл да бъде спасен. Но отново го обзе страх и избяга, преди някой да се е появил. Вървя дълго, като се криеше в храстите на пътеки, по които отдавна никой не бе минавал. Накрая стигна до брега на потока хорат. Срамуваше се от страха си, а ла в същото време се радваше, че е жив. Пи на вода от потока, седна и едва тогава осъзна положението, в което се намираше. На другия ден щеше да изгладне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 Земята, която щеше да бъде опустошена от дълга суша, така му бе казал ангелът господен, но която все още пазаше свежестта на обилните дъждове, валяли години наред. Гледаше потока хорат, чието води скоро щяха да пресъхнат. Сбогува се със света с чувство на преклонение и с пламенни слова и помоли Бог да го прибере, когато удари неговия час. Замисли се, коя е причината за собственото му съществуване, ала не успя да си отговори. Замисли се, къде би могъл да отиде и разбра, че от е обграден от врагове. Реши на другия ден да се върне и да се предаде, въпреки, че отново го бе обхванал страхът от смъртта. Опита се да не бъде тъжен, все пак щеше да живее още няколко часа, но всичко бе на празно. Току-що бе открил, че почти няма ден в живота на човека, в който той да разполага със свободата да взема някакви решения. На другия ден Илия се събуди и отново се загледа в хората.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 Но моментът не беше подходящ да се замисля на тия неща. Спомни си още веднъж за разговора, който бяха водили с левита, преди да излязат от конюшнята. Защо беше нужно да изживява толкова пъти смъртта, след като се умира само веднъж? Единственото, което му оставаше, бе да чака стражите на Язавел. Те щяха да дойдат, не се съмняваше в това, нямаше много места в галат, където човек би могъл да избяга. Злосторниците винаги тръгваха към пустинята, където след няколко дни ги откриваха мъртви, или към хорат, където винаги ги залавяха. И тъй, скоро стражите, щяха да бъдат тук. И той щеше да се зарадва, като ги види. Пий малко от кристалната вода, която течеше до него. Изми лицето и потърси сянка, където да изчака преследвачите си. Човек не може да се пребори с съдбата си, той беше опитал да го направи и бе изгубил.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 Потокът продължаваше да тече, няколко врани кръжаха в небето, растенията упорстваха да растат върху песечливата и безплодна почва. Ако бяха послушали предедите си, какво ли биха чули от тях? Поточе, потърси по-хубаво място, за да може би страта ти вода да отразява светлината на слънцето, защото пустинята ще направи така, че да пресъхнеш, би казал богът на водите, ако съществуваше. Врани, в горите ще намерите повече храна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 Илия се загледа във раната. Продължавам да се уча, каза той на птицата, въпреки, че от наученото няма да имам полза, защото съм усъден на смърт. Ти откри колко просто всичко, сякаш. Отговори враната. Стига да си смел. Илия се засмя на въображението си, което караше една птица да говори. Тая игра му се стори забавна, бе е научила от една жена, която е месеше хляб.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 Може би бе същата от сутринта. Носеше в човката си парченце месо, което неволно изпусна. За Илия това бе истинско чудо. Изтича под дървото, грабна месото и го изяде. Не знаеше откъде се е взело, пък и това не го интересуваше особено, важното бе да залъже поне малко глада си. Въпреки рязкото движение, което бе направил враната на отлетя. Тази птица знае, че тук ще умра от глад.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 Или по-скоро собствената му душа, която бълнуваше поради силното слънце и самотата в пустинята, прекъсна мълчанието. Спомняш ли си за жената, която е месеше хляб? Попита сам себе си Илия. Спомняше си. Тя го бе помолила да й кратко направи няколко дървени подноса. И докато Илия изпълняваше поръчката, я чу казва, че докато работи, усеща присъствието на Господ.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 Смъка ще се храниш от нея през всички дни на живота си. Не изпитваха удоволствие от работата си, а по празниците, когато трябваше да почиват, се отекчаваха. Божиите слова им служаха да оправдават безсмисления си живот и забравяха, че той също така бе казал на Мойсей, Господ, Бог твой, ще те благослови в земята, в която отиваш, за да завладееш. Да, спомням си за тая жена. Тя беше права.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 Но аз бях добър дърводелец. Това е било част от обучението ти. Когато човек върви към съдбата си, много често е принуден да сменя посоките. Понякога външните обстоятелства са по-силни и той се вижда принуден да отстъпи, защото го страх. Но всичко това е част от обучението. Илия слушаше внимателно това, което казваше душата му. Ала никой не трябва да губи от погледа си това, към което се стреми.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 за да се сбогува с нея. Ала за пръв път, откакто той бе дошъл на брега на хорът, птицата не се появи. Илия вървя няколко дни, докато стигна до долината, където се намираше град Сарепта, наричан от жителите си Акбар. Чувстваше, че останал без сили, когато съзря една жена, облечена в черно, да събира дърва. В долината растяха само ниски храсти и тя бе принудена да събира дребни съчки. Коя си ти? Обърна се към нея Илия. Жената погледна чужденеца така, сякаш не бе разбрала добре какво е пита. «Донеси ми в някакъв съд вода да пия», каза Илия. «Донеси ми и малко хляб». Жената пусна съчките на земята, като продължаваше да мълчи. «Не се страхувай», настояваше Илия. «Сам съм, много съм гладен и жаден, останах без сили, така че не мога да бъда заплаха за никого».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 Косата му бе дълга и мръсна, имаше рядка брада, сякаш искаше да изглежда по-възрастен, отколкото беше в действителност. По-какъв начин бедняк и несретник, като него би могъл да предизвика гнев на най-могъщата принцеса света? Щом си враг не е тогава си и мой враг. Тя е принцеса на Сидон и се ожени за твоя цар, за да покръсти народа ти в истинската вяра. Така поне твърдят тези, които я познават. Жената посочи е един от острите върхове, които обгръщаха от всякъде долината. Нашите богове обитават върха на петата планина от много поколения насам и успяват да запазят мира в страната ни. А Израел живее в непрекъснати войни и страдания. Защо тогава продължавате да вярвате в единия бог? Дайте време на Язавел да довърши мисията си и ще видиш, че и във вашите градове ще се възцари мир. Аз чух глас Господен.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 Но сърцето и кратко е от камък, а зад зелените и кратко очи се крие враг, който иска да унищожи страната ми. Не съм избягал, само изчаквам сгоден случай, за да се върна. Жрецът се размя. Ако ще чакаш сгоден случай да се върнеш, тогава свикни с мисълта, че ще останеш факбар до края на живота си. Ние не воюваме с нито една държава. Единственото, което искаме,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 А до тогава си потърси работа и виж как можеш да си изкарваш хляба, защото тук няма място за пророци. Илия тръгна към вратата, когато жрецът добави: Излиза, че една сидонска девойка е помогъща от твоя един бог. Тя успя да издигне капище на Вал и сега вашите жреци коленичат там. Ще стане така, както е писан от Господ, отвърна пророкът. Понякога в живота ни се случват нещастия, които не можем да избегнем.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 Язавел бе заповядала да избият всички пророци в Израил. Ти си изменник и враг на Финикия, отвръщаха някой. Но ние сме търговци и знаем, че колкото по-опасен е един човек, толкова по висока цена дават за главата му. И така изминаха няколко месеца. На другия край на долината няколко асирийски патрула си бяха направили стан и по всичко личеше, че имат намерение да останат там. Беше малка група войни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 Но колкото и да е силна властта, с която тя разполага сега, и Езавел не е Израелтянка. Утре може да изпадне в немилост и тогава ще се наложи да усмирим гнев на съседите ни. Ако им покажем, че сме се отнасили добре с един от техните пророци, те ще бъдат по-снисходителни към нас. Гражданите излязоха недоволни от срещата, защото върховният жрец бе казал, че един ден Илия ще бъде разменен срещу злато и богати дарове.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 Ако той спаси сина ми, кълна се, че ще се откажа от вал и ще повярвам в него. Обясни на твоя Господ, че съм ти дала подслон, когато ти най-много се нуждаеше, и изпълних съвсем точно всичко, което той бе наредил. Или я отправи още една молитва от цялото си сърце. В този миг момчето се раздвижи. Искам да изляза от тук, едва промълви то. Очите на майката грейнаха от радост. А по лицето й кратко се стичаха сълзи. Ела, синко! Ще отидам където пожелаеш и ти ще правиш всичко, което ти си иска. Илия понече да го вдигне, но момчето отстрани ръцете му. Искам да изляза сам, каза то. Стана бавно и тръгна към гостната. Но след като прави няколко крачки, падна на пода като покосено от гръм. Илия и вдовицата се приближиха.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 Направи магия в къщата на вдовицата и синът и кратко умря. Даваме подслон на човек. Прокълнат от боговете. Израелтянинът плачеше и безгласно се питаше. Защо, Господи Боже мой, реши да сториш злой и на вдовицата, която бе толкова щедра към мен? Щом ти погуби сина и кратко, значи не изпълнявам мисията, която си ми поверил. Тогава аз също заслужавам да умра.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 Ще те чакаме в подножието и кратко, и утре ще бъдеш убит, както повелява ритуалът. Илия познаваше свещените екзекуции, изтръгваха сърцето от гърдите на жертвата и кратко отсичаха главата. Според обичаите, човек без сърце не може да влезе в рая. Защо избра точно мен, Господи? Провикна се той, макар и да знаеше, че хората около него не разбират за какъв избор става дума.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 Но вместо това Господ му бе изпратил поличба, врана, която да го храни, щом пресъхна хорат. Защо точно врана, а не гълъб или ангел? Нима това са били само бълнувания на човек, опитващ се да скрие страха си, или пък привидения на слънчесъл? Илия вече в нищо не беше сигурен. А може би злото бе открило в негово лице свое уредие. Защо Бог, вместо да му нареди да се върне и да премахне принцесата,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 където бе живял няколко месеца. Както повеляваше обичаят, прозорците и вратите на къщата на вдовицата бяха отворени, за да може душата на сина и кратко да излезе и да отиде при боговете. Всички съседи бдяха над тялото, положено в средата на малката госна. Когато забелязаха присъствието на израелтянина, мъжете и жените се ужасиха. «Махнете го от тук!» Изкръщеха те на стражите. Не му ли стига злото, което причини досега? сега? Толкова е жесток, че дори боговете от петата планина не пожелаха да си изцапат ръцете с кръвта му. Оставиха на нас да го убием. Извика друг. И ние ще сторим това на часа, без да чакаме ритуала на екзекуцията. Опитвайки се да избегне. Ударите, Илия се изплъзна и с ръцете, които го бяха сгръбчили, и изтича към вдовицата, която плачеше въгъла. Мога да се съживя сина ти. Позволи ми да го докосна поне за миг, каза и кратко той. Вдовицата дори не вдигна глава. Моля те, настояваше Илия. Нека това бъде последното нещо, което ще сториш за мен в този живот. Дай ми възможност да се опитам да ти се отблагодаря за щедроста. Няколко души го хванаха, за да го изведат от къщата. Илия се съпротивляваше, бореше с всички сили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 Нека кръвта от моята кръв да тегне над главите на твоите близки, ако не успееш да направиш това, което искаш. Илия се доближи до момчето и понече да го докосне. Чакай, спря го вдовицата. Помоли преди това твоя Бог да изпълни проклятието ми. Сърцето на Илия биеше пръсване, но той вярваше в това, което ангелът бе изрекъл. И тогава, изпълнен със съмнение, вина и страх, той го взе от ръцете и кратко. Отнесе го в горницата, дето живееше, и го сложи на леглото си, и викна към господа и каза «Господи, Боже мой!» Нима ти и на вдовицата, о която живея, ще направиш зло, като погубиш сина и кратко? И като се простря три пъти над момчето, извика към господа и каза «Господи, Боже мой!» Да се върне душата на това момче в него. В следващите няколко мига нищо не се случи.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 когато ще се върнеш в земята, която напусна. А кога ще се върна? Господ се нуждае от теб, за да възстанови Израил, каза ангелът. Ще стъпиш отново на народна земя, когато се научиш да съзиждаш. И не каза нищо повече. Втора част Върховният жрец отправи обичайните молитви към изгряващото слънце и след това помоли Бога на бурите и богинята на животните да се смилят над безумците.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 Ще премахна красивата ви принцеса и вярата на Израил ще се запази и след тая заплаха. Трябва да имаш много кораво сърце, за да устоиш на очарованието на Язавъл, подхвърли иронично градоначалникът. Но дори да стане така, както казваш, ще изпратим в Израил няколя още покрасива жена, както сме правили и преди Езавел. Жрецът казваше истината. Преди 200 години една сейдунска. Принцеса бе съблазнила Соломон, най-мъдрия от всички царе на Израил. Бе го накарала да издигне жертвеник на богинята Астарта и Соломон се бе подчинил. Поради това светотатство Господ бе изпратил срещу израилтяните войските на съседните народи и Соломон си бе навлякал Божието проклятие. Същото ще се случи и Сахав, мъжа на Езавел, помисли си Илия. Когато удареше часът, Господ щеше да го накара да изпълни мисията си.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 Преди да сляза от планината, боговете ми възложиха да помогна на градоначалника срещу асирийската заплаха. Продължи Илия. Знам, че той е честен човек и ще се вслуша в думите ми. Но някои хора са заинтересовани от това да има война и те не ме допускат до него. Израелтянинът е свят човек, обърна се един старец към градоначалника. Всеки, който дръзна да се изкачи на петата планина, бива изгорен от небесния огън.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 Преди време финикийските стражи бяха разкрили присъствието на сирийци в долината. Шпионите бяха признали, че са дошли на разузнаване. Комендантът предложи да бъдат затворени и продадени като роби. Градоначалникът избра друга стратегия, реши да не предприема нищо. Беше уверен, че ако установи добри отношения с сирийците, ще може да осигури нов пазар за стъклените изделия, изработвани в Акбар. Дори да се готвеха за война.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 а сирийската войска не помръдваше от стана си. Напрежението, което бе обхванало Акбар през първите седмици на обсадата, сега почти съвсем бе изчезнало. Хората се бяха върнали към нормалния си начин на живот. Замедълците започнаха да излизат на полето, занаятчите продължиха да правят вино, стъклени предмети и... Съпун, а търговците да продават и купуват стоки. Финикиците вярваха,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 Настоя комендантът. А когато отлагаме проблемите, те стават още по-големи. Градоначалникът заяви, че във Финикия почти три века царува мир и народът се гордее с това. Какво биха казали идните поколения, ако той служеше край на този разцвет в страната? Намери пратеник, който да преговаря с тях, каза Илия. Най-добрият войн е този, който успее да превърне врага в приятел.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 Войните се обучаваха Скопия, а някоито куштъра пристигнали търговци подреждаха стоката си на площада. Колкото и невероятно да му се струваше, асирийците не бяха затворили пътя, който пресичаше долината, и търговците продължаваха да се придвижват заедно с товарите си и да плащат на града такса за ползването на пътя. След като вече разполага с такава голяма войска, защо не са затворили пътя? По любопитства Илия.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 На другия ден Илия отново срещна коменданта. От него научи, че са били вдигнати още няколко шатри. Какво е съотношението на силите в момента? Попита го той. Няма да дам подобни сведения на врага на Язавел. Аз съм съветник на градоначалника, отвърна Илия. Вчера след обед той ме назначи за свой помощник.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 Дори и Илия да бъде убит, градоначалникът сигурно ще настоява на своето. Комендантът се закле пред самия себе си да убие градоначалника, ако нещата стигнат дотам, а след това да се самоубие, за да не бъде свидетел на гнев на боговете. В никакъв случай нямаше да позволи народът му да бъде предаден заради някакви пари. Върниме в земята на Израил, Господи, молеше се Илия всеки следобед, вървейки из долината.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 който бдеше над него и с чийто глас бе свикнал. Господ чува молбите на хората, които искат да забравят омразата, но е глув за тези, които искат да избягат от любовта. Всяка вечер тримата се хранеха заедно. И както Господ бе обещал, брашното в делвата не свършваше, нито пък дървеното масло в гърнето. Рядко разговаряха, докато вечеряха, а веднъж момчето попита, какво значи пророк?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 Ще ти бъде от полза, ако някой ден решиш да пътуваш. Жената реши да се посвети талом и духом на това занимание. Никога не бе мислила да напуска Акбар, но думите му я е накараха да предположи, че той може би възнамерява да отведе със себе си. И тя отново се почувства свободна. Отново започна да става в тъмни зори и да се усмихва, когато върви по улиците на града. Илия все още е жив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 Че съотношението на нашествениците е 4 към един. А през това време продължава и да обучаваш войската си. Но защо да го правя? Ако съотношението стане 5 към един, сме загубени. Нищо подобно, тогава силите ще бъдат равни. И когато започне битката, ти няма да се сражаваш срещу малочислен неприятел и никой няма да те помисли за страхливец, който се възползва от това, че врагът му е послаб. Войската на Акбар ще влезе в бой с противник, който ще бъде също толкова могъщ и ще го победи, защото стратегията на нейния пълководец се подобра. Тези думи поласкаха самолюбието на коменданта и той прие предложението. От този ден започна да крия сведенията от градоначалника и от Илия. Изминаха още два месеца и една сутрин броят на сирийските войни надвиши петкратно този на защитниците на Акбар.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 Обикновено ставаше дума за незначителни неща, скарвания между съседи, старци, които отказваха да си плащат данъците, търговци, които смятаха, че са били излагани сделките. Градоначалникът също бе тук. Имаше навика да идва понякога, за да види как Илия раздава правосъдие. Вече нямаше и следа от неприязънта, която изпитваше към него в началото. Бе открил, че израелтянинът е мъдър човек, който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 Изречено водошлият плувнал в пот. И сега го водят насам. Тълпата се раздвижи неспокойно, за пръв път щеше да присъства на подобен процес. Смърт. Изкръща някой. Смърт на враговете. Всички присъстващи одобриха свикове предложението. Замикно вината обиколи целия град и площадът се изпълни с хора.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 Отчинените му донесоха и плаща на справедливостта, който той намяташе винаги, когато се събираше съветът на Акбар. Той и жрецът седнаха. Третият стол беше за коменданта, който още не беше пристигнал. Откривам съвета на Акбар. Нека старейшините се приближат. Няколко възрастни мъже ги наобиколиха и застанаха в полукръг зад тях. Това бе съветът на старейшините.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 Когато Илия произнасяше присъдите си, тъй като бяха заети с делки или пък пресмятаха печалбите. Докато чакаха, жрецът прошушна, били са пленника, защото ги е страх. Оставиме ме да водя процеса и нищо не казвай. Паниката прави хората агресивни и ако не им наложим властта си, може да изгубим контрол над положението. Градоначалникът нищо не отговори. Той също се бе поддал на страха.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 че градоначалникът е мъдър човек, отговори сириецът. Не искаме да разрушаваме града, нас ни интересуват само Тир и Сидон. Но Акбар е разположен по средата на пътя и владее долината. Ако се наложи да се бием с вас, ще изгубим време и хора. За това ви предлагам да се споразумеем. Този човек казва истината, помисли си Илия. Бе забелязал, че той самият е обграден от група войници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 Идеята за публичен съд беше твоя, поточно на израилския предател. По всичко личи, че градоначалникът на Акбар прави това, което той му нареди. После ще говоря с него. Сега трябва да разберем какво точно предлага сириецът. Поколения наред владетелите са се опитвали да наложат властта си със сила. Заявявали се открито какво мислят, без да ги било грижа какво мислят хората, поради което всички тези империи са рухнали.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 което току-що каза, ще ни вкара в капан. Седналите най-отпред чуха спора. Акбар се славеше с това, че досега сега градоначалникът винаги се бе вслушвал в мнението на съвета. Тири Сидон бях изпратили свои хора, за да видят как той управлява града. Името му бе стигнало до душите на императора и с малко повече късмет градоначалникът би могъл да завърши дните си като придворен министр. Днес се осмеляваха публично да успорят.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 че аз съм този, който те крепи на власт, и ако поискам, мога да ти отнема на часа. Знам жертвоприношения, които оталожват гнев на боговете в случай, че сме принудени да заменим един управляващ род с друг. Няма да е за пръв път. Дори в Египет, чиято империя е съществувала хиляди години, много пъти една династия е била заменена с друга. И въпреки това, редът в вселената не се е променил, нито пък небето е паднало върху главите ни. Градоначалникът ПРЕБЛЕДНЯ Комендантът е сред тълпата заедно с няколко войници. Ако ти упорстваш да преговаряме с този човек, аз ще кажа пред всички, че боговете са те изоставили и ще бъде свален от власт. Затова сега ще продължиш процеса и ще сториш точно това, което ти заповядвам. Ако знаеше, че или е наблизо, градоначалникът все още би могъл да излезе от това положение.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 Пленникът казваше нещо, но тъй като преводачът не беше наблизо, никой не разбра думите му. Илия най-сетно успя да си проправи път и да се приближи до градоначалника, но вече бе твърде късно. Когато докосна плаща му, той гневно го отблъсна. Ти си виновен. Ти поиска сириецът да бъде съден публично. Вината е твоя, възрази Илия. Дори съветът на Акбар да бе заседавал тайно...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 Щеше да остане в съзнание до самата си смърт. Тълпата крещеше и все пояросно хвърляше камъни, а осъденият се мъчеше да избегне ударите. Внезапно той свали ръце от лицето си и започна да говори на език, който всички разбираха. Очудена, тълпата спря да го замеря. Да живее Сирия. Викаше той. В този миг аз виждам народа си и ще напусна той свят щастлив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 Няма да отида в ада, защото виждам родината си и това ме кара да се чувствам достоен и силен. Виждам родината си и тази гледка ми изпълва с радост. Да живее Асирия! Извика той отново. Тълпата се отърси от страха и пак започна да го замеря с камъни. Асириецът стоеше с отпуснати ръце и като храбър воин не се опитваше да се защити. След няколко мига боговете проявиха милост.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 за да не се разкаиваш после и да не изпитваш усещането, че си пропилял младостта си. За всяка възраст живота на човека Господ е отредил някакво безпокойство. И рече Господ не Моисея, вие днес влизате в битка с вашите врагове, да не отслабва сърцето ви, не бойте се, не се смущавайте и не се ужасявайте от тях. Който е насадил лоза и не го е брал, нека си иди се върна дома си, да не би да умре в битката и друг да го обере, и който се сгодил и не се е оженил. Нека си иди се върна дома си, да не би да умре в битката и друг да вземе жена му. Или я повървя още малко, като се опитваше да разбере това, което беше чул. Когато поиска да се върне в Акбар, съзря жената, която обичаше да седи на един голям камък в подножието на петата планина, на няколко минути път от мястото, където се намираше той самият. Но какво прави тя тук? Дали е узнала за процеса, за смъртната присъда, за опасността? на която сме изложени. Трябваше да предупреди незабавно. Реши да се приближи до нея. Жената го забеляза и му кимна. Илия е като че ли бе забравил думите на ангела и отново го обзе сигурност. Престори се, че е загрижен за града, за да не усети тя колко бъркани са сърцето и разумът му. Какво правиш тук? Попита той, що ме наближи.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 които имаха за основа египетското писмо, изискваха сръчност и познания. А сега, когато древният и могъщ Египет-Западна е и няма пари за нищо, вече никой не използва езика му. Мореплавателите от Тир и Сидун разпространяват бейбълското писмо из целия свят. Думите и свещените обреди биха могли да бъдат записани върху глинени плочки и да бъдат предавани от един народ на друг. Но какво ще стане с този свят?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 че някой ден ще трябва да си тръгнеш от тук и ще се превърнеш във враг на страната ми, защото искаш да унищожиш. Язавел Възможно е този ден аз да бъда до теб и да те подкрекям, за да изпълниш мисията си. Възможно е обаче да застана срещу теб, защото кръвта на Язавел е и кръвта на моята страна. Тази дума, която ти сега държиш в ръцете си, е пълна със загадки. Никой не би могъл да узнае какво събужда тя в сърцето на една жена,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 и всеки ден прескача по съденото място. От семето израства фиданка и той я прескача. Фиданката се превръща в дървче, а той продължава да го прескача. Това не му тежи, нито пък смята, че е загуба на време. Дървото става все по-голямо и воинът е принуден да скача все по-високо. Така сирийците търпеливо и прилежно се подготвят за препятствията. Винаги проучват добре врага си.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 Тогава ще извикаш господа Богаврамов, Исаков и Израилев, и ще го помолиш да покаже на всички силата си. И в този миг ще падне огън Господен и ще изпели твоята жертва. Илия коленичи и отправи благодарствена молитва. Ала ще можеш да сториш това чудо само веднъж в живота си, продължи Ангелът. Ти трябва да решиш дали да го направиш тук. За. Да избегнеш битката или да го извършиш в твоята земя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 А Египет, макар и да беше западнал, а писмото му, устаряло, бе открил практичен и лесен начин да съхранява както търговски сведения, така и своят история. Египтяните режеха на тънки ленти някакво растение, което вирееше по бреговете на Нил. Лесно успяваха да ги слекят една с друга и така се получаваше жълтеника в лист. Налагаше сакбар да внася папирус, защото растението, от което се получаваше,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 И както си спрял слънцето, за да помогнеш на Исус Навин в битката, спри времето и направи така, че да успее да убедя градоначалника, колко погрешно е решението му. Когато спря да се моли, чу как комендантът извика. Стой! Може би това е поличба. Помисли си Илия. Трябва да се възползвам от нея. Войниците се строиха в две редици и образуваха човешка стена.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 Градоначалникът се очудваше на собствената си смелост. Никога порано не бе участвал в сражение. Когато бе разбрал, че битката наближава, бе започнал да круи планове за бягство от града. Същия този ден сутринта бе обсъдил с поверните си хора най-добрия начин да се измъкне. Не можеше да отиде в тир, нито пък Сидон, защото щяха да се отнесат с него като спредател. Алай Езавел сигурно щеше да го приеме тъй като се нуждаеше от доверени хора. Но след като бе излязал на бойното поле, бе видял в очите на войниците огромна радост. Сякаш цял живот се бяха подготвяли с някаква цел и най сетне неважният момент бе настъпил. «Страхуваме се само докато дойде неизбежното, каза той на Илия. След това не бива да позволяваме на страха да измуква силите ни. Илия бе объркан. Изпитваше същото чувство,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 Детето чу това и се обеща никога да не забравя думите на майка си. Ако някой ден успееше да се завърне, може би щеше да открие в града майченото лице. Беше съвсем тъмно, когато жрецът пристигна в подножието на петата планина. В дясната си ръка държеше жезъл, а в лявата носеше кожена турбичка. Извади от турбичката Миро и намаза с него челото и китките си. После нарисува с жезъла върху пясъка Бики Пантера.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 че хората могат да общуват със създателите на Вселената. Спомни си, че преди две поколения Тир и Сидон търгували с някакъв царни Израил, наречен Соломон. Той строял голям храм и искал да го украси с най-хубавите неща на света. Изпратил хора да кукят кедрово дърво от Финикия, която израелтяните наричали Ливан. Царят на Тир му доставил искания материал и получил замяна 20 града в Галилея, но те не му харесали.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 И от този ден нататък всичко се върнало към нормалното си състояние. Ако Богът на времето решеше да си тръгна отново, тогава битката нямаше да се състои. Асириците ще ха да останат завинаги в другия край на долината, а Акбар щеше да продължи да съществува. Смелостта това е страхът, който се моли, каза жрецът. Тук съм, защото не мога да проявя колебания преди битката. Длъжен съм да покажа на войните на Акбар че съществува нещо, заради което си струва да защитават града. И това не е ни кладенецът, ни пазарът, ни дворецът на градоначалника. Ще се бием с сирийската войска, защото трябва да дадем пример. Победата на асирийците щеше да премахне завинаги за плахата от азбуката. Завоевателите щяха да наложат своя език и обичай, макар и да се кланяха на същите богове от Петата планина.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 Вече знам какво чудо очаква Бог да извърша. А сега знам и къде трябва да го сторя. Господ извика ли те? Повтори въпроса си ангелът. Или я замълча. Господ извика Попита за трети път ангелът. Не. Тогава се върни там, откъдето тръгна, защото още не си изпълнил мисията си. Господ все още не те извикал.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 които жената бе приготвила за бягството, все още не бяха разтоварени. Реши да отида при нея, стаята и кратко, сети се за думите, които Господ бе отправил към Моисей преди една битка, и който се сгодил и не се е оженил, нека се върна от дома си, да не би да умре в битката, и друг да вземе жена му. Все още не бяха живели като мъжи жена. Но денят беше изтощителен и сега моментът не беше подходящ.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 а си се скрил като страхливец в къщата на една жена. Илия погледна в лицето непознатия, който бе изрекъл тези думи. Стаята бе осветена от пламъците и той успя да види някакъв мъж с дълга брада и военна униформа. Да, а сирийците бяха нападнали града. Нима атакувахте през нощта. Попита той объркан. Ала мъжът не отговори. Илия зърна блясъка на извадените мечове, когато един от двойните горани в дясната ръка. израелтянинът затвори очи и за част от секундата пред него се изниза всичко, което бе преживял до сега. Ето го, отново играеше по улиците на града, където се бе родил. После отида за пръв път в Иерусалим, вдъхна мириса на срязано дървов. Работилницата възхити се отново на необятността на морето и на красивите дрехи, които носеха хората в големите градове. Разхождаше се из долините и планините на обетуваната земя. Спомни си, че бе видял завел, тя изглеждаше още дете и очаруваше всички, които се приближаваха до нея. Присъства още веднъж на избиването на пророците и чу отново глас господен, който му нареди да отиде в пустинята. Видя пак очите на жената, която го чакаше на входа на Сарепта, наричана от своите жители Акбар, и разбра, че е обикнал още в първия миг.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 Пожар. Извика той към вражеските войни. Къщата гори. Не се страхуваше за себе си, тревожеше се единствено за вдовицата и сина и кратко, някой блъсна главата му в пода и той усети в остата си вкусна пръста. Целу нея, каза и кратко колко обича и обясни, че бе направил всичко възможно, за да избегне това, което ставаше. Искаше да се измъкна от похитителите си, но някой бе стъпил върху врата му.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 Няколко войници започнаха да горитат, и за пръв път Илия усети как у него се възвръща инстинктът за самосъхранение. Това го изплаши. Не мога да искам да живея повече, помисли си той с Няма да успея да изляза от тази стая. Ала нищо не се случваше. Светът сякаш бе застинал, навеки в тази суматоха от крясъци, шум и прах. Може би Господ бе направил така, както си изоснавия,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 Аллато съзнанието му достигаха само виковете за помощ на жената, която му бе дала под слон. Какво става? Вътре има жена и дете. Защо правите това с тях? Защото тя се опита да скрие градоначалника на Нагбар. Но аз не съм градоначалникът на Нагбар. Вие вършите ужасна грешка. Асирийският офицер го изблъска до вратата. Покривът на къщата се бе срутил от пожара и жената беше затрупана под развалините. Илия успя да види ръката и кратко, която безпомощно махаше. Тя викаше за помощ, като молеше да не оставят да изгори жива. Защо ме пощадихте, а правите това с нея? Попита Илия. И ти няма да бъдеш пощаден, но искаме да те накараме да страдаш колкото може повече. Нашият военачалник умря безславно.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 Гневът на асирийците сякаш се оталужи. Разговорът като че ли нямаше да има край. Мъжът ги умоляваше и в същото време плачеше, с към Илия и към къщата, където живееше градоначалникът. Войниците сякаш не обръщаха внимание на разговора. Накрая офицерът, който говореше негови язик, се приближи. Нашият шпионин твърди, че сме се заблудили, рече той, като погледна към мъжа.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 А след като изпълнеше религиозния си дълг, щеше да се предаде на болката и съмнението. Освен това бе възможно те все още да се живи. Не биваше да стои тук, без да прави нищо. Не искам да ги видя с обгорени лица и със влякла се от плата кожа. Душите им сигурно вече се носят свободно в небето. Въпреки това тръгна към къщата. Гъстият пушек го задушаваше и не му позволяваше да вижда накъде върви.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 И започна да крещи истерично. Или я хвана за ръцете и я изведа оттам, защото шумът, който тя вдигаше, не му позволяваше да чуе стенанията на жената. Около него всичко бе разрушено. Покривът и стените се бяха срутили и той не можеше да открие къде точно я бе видял за последен път. Пламъците вече не бяха толкова силни, но жегата все още беше непоносима. Прекречи развалините, които покриваха пода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 Трябва да ме научиш да обичам, сърцето ми вече е готово за това. Преди ти да дойдеш, години наред исках да умра. Смъртта сигурно ме чула и дойде да ме вземе със себе си. Тя простена. Илия прехапа устни и нищо не каза. Някой го докосна по рамото. Обърна си сплъшено и видя момчето. Бе покрито с прах и сажди, но не изглеждаше да е ранено. Къде е мама? Попита то. Тук съм, синко, отговори гласът с потруините. Ранен ли си? Момчето заплака. Илия го прегърна. Не дай да плачеш, синко. Гласът ставаше все по-слаб. На майка ти неикратко беше лесно да разбере, че животът има някакъв смисъл. Дано поне съм успяла да те науча на това. Как изглежда градът, в който съм родена? Илия и момчето притихнаха, здраво прегърнати. Изглежда добре, излъга Илия. Няколко финикийски войни загинаха, но асирийците вече се стеглиха. Преследват градоначалника, за да отмъстят за смъртта на един от техните военачалници. Отново настъпи мълчание. И отново се чугласат, още по-слаб. Кажи ми, спасен ли е градът? Илия усети че тя всеки момент щеше да издъхне. Градът не е разрушен. И синът ти е добре. А ти? Аз оцелях. Знаеше, че тези думи щяха да освободят душата и кратко, и тя щеше да умре спокойна. Накарай сина ми да коленичи, каза жената след малко. Искам също така ти да се закълнеш в твоя Господ Бог. Ще сторя каквото поискаш.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 а градът е красив. Настъпи гробна тишина и вятърът отихна. Илия не чуваше вече нито долитащите отвън викове, нито пръщенето на огъня в съседните къщи. Чуваше само тишината, която бе толкова усъзаема, че би му гъл да докосне. После Илия отстрани момчето, разкъса дрехите си и като се обърна към небесата, закреща с се сила, Господи Боже мой. Заради теб напуснах Израил и не можах да жертвам за теб кръвта си, както сториха другите пророци. Приятелите ми ме нарекоха страхливец, а враговете ми предател. Заради теб ядох само това, което врените ми носеха, и пресякох пустинята, докато стигна до Сарепта, наричана още акбар от своите жители. Воден от твоите ръце, срещнах една жена. Водено от теб, сърцето ми се научи да обича.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 Когато нощем му се случеше да сънува призраци, винаги се събуждаше и заспиваше отново. Не би ли могло да стане така и със създателите на селената? Препъваше се в трупове. Мъртвите не ги беше грижа нито за данъците, които трябваше да платят, нито за сирийците, които стануваха в долината, нито за религиозните обреди, още по-малко за съществуването на някакъв скитъщ пророк, който може би някога дори ги заговарял.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 Ти опозори земята ни и навлече проклятие над градани. Дано боговете да видят това. Дано да узнаят от кого е вината. Мъжете го бяха хванали за раменете и силно го разтърсваха. Момчето се отскубна от ръката му и избяга. Хората го одряха в лицето, по гърдите, по гърба, а Лайлия мислеше единствено за момчето. Беше неспособен дори да го задържи до себе си. Скоро престанаха да го бият.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 И кратко обещах да остана с теб, докато пораснеш достатъчно, за да можеш сам да следваш пъти си. Каза и кратко също така, че градът е не покътнат. И тя добави, че няма нужда да го повтаряш. Объркан съм, погълнат съм от чувството за собствената си вина. Остави ме да намеря себе си. Прости ми, не исках да ти причиня болка. Момчето го прегърна, ала нито една сълза не бликна от очите му.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 Децата се бяха скрили зад къщата, изплашени от появата на двама непознати. След като изяде всичко в чинията си, Илия попита за пастира. «След малко ще си дойде», — отговори тя. Чухме силентата ни тази сутрин един човек дойде да ни каже, че бар бил разрушен. Мъжът ми отида да види какво се случило. Децата повикаха и тя влезе вътре. Няма смисъл да се опитвам да убеждавам момчето. Мислеше си Илия. То няма да ме остави на спокойствие, докато не сторя това, което иска от мен. Трябва да му. Покажа, че е невъзможно. Само по този начин мога да го убедя. Храната и водата сториха чудо. Илия отново се почувства като част от света. Мисълта му течеше с невероятна бързина, търсики решения вместо отговори. Скоро пристигна и пастират.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 Той се грижи за стадото си, лекува всяко болно животно, сякаш единственото, което има, помага на овцете да отгледа тагнетата си, никога не се отдалечава много от мястото, където има вода за. Животните Понякога обаче е възможно някой от овцете, към която той е много привързан, неочаквано да умре. Може да охапе змия, да отвлече някой див звяр, да падне в пропаст. Ала неизбежното не може да не се случи.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 че той има отговор за всичко. Мъжът тръгна към оградата. Трябва да изведа стадото си на паша. Вчера цял ден животните стояха тук и сега са нетърпеливи. Кимна им за сбогом и тръгна с овцете. Момчето и Илия вървяха през долината. Много бавно вървиш, каза му то. Страх е от това, което може да ти се случи. Страх ме само от мен самия, отвърна Илия.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 Изрече мислите си и зачака смъртта. Вървя дълго, заслушан единствено стъпките си по. Пясъка. Не искаше да чува нито глас на ангелите, нито божиите заплахи. Сърцето му беше свободно и той вече не се страхуваше от това, което би могло да се случи. Ала дълбоко в душата си усети безпокойство, сякаш бе забравил нещо важно. Бяха вървели доста...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 По улиците пак сновяха безцелно старци, жени и деца, също както в нощта на нападението. Явно не знаеха какво решение да вземат. Момчето забеляза как всеки път, когато срещнаха някого, или Илия стисваше силно дръжката на меча. Хората обаче проявяваха пълно безразличие. Повечето разпознаваха в него пророка от Израил, някой му кимваха, ала никой не му каза ни дума. Дори и за да изрази омразата си. Изгубили са дори чувството си на ярост, помисли си той, като гледаше към върха на петата планина, все така забулен в облаци. Тогава си спомни думите на Господ, ще хвърля труповете ви върху развалините от вашите идоли и душата ми ще се погнуси от вас. Земята ви ще бъде пуста, а градовете ви разорени. Но останалите от вас ще вселя в сърцата страх в земята на враговете им и шумът от разлюлян лист ще ги подгоня.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 На негово място сега стоеше човек, невярващ в Бога, изпълнен със съмнения. Все още беше жив, въпреки, че бе възстанал срещу Божието проклятие. Ако искаше да продължи по своя път. Трябваше да направи това, което бе решил. Жената хвана един полек труп и го издърпа за краката до купчината от тела, която Илия бе натрупал. Не го правя, защото ме страх от Бога на чумата, рече тя.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 Тя покри лицето си с длан и избухна в плач. Илия хвана внимателно ръката и кратко. Болката, която ти и аз изпитваме, никога няма да премине, ала работата ще ни помогне да понесем полеко. Колкото и голямо да е страданието, то е безсилно пред едно изморено тяло. Посветиха останалата част от деня на зловещото задължение да събират и трупат на куп мъртвите.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 където преди това се издигаше къщата и кратко. Всичко бе обърнато наопаки от кръците, докато бяха търсили ценни предмети. Колекцията и кратко от стъклени съдове, изработена от най-добрите майстори стъклари в Акбар, лежеше потрошена на пода. Жената обаче успя да намери сушените плодове и брашното, с които се бе запасила. Върна се на площада и раздели храната с Илия. Момчето нищо не каза. Приближи се един старец. Видях как целият ден събирахте телата, рече той. Губите си времето. Не знаете ли, че след като превземат тири сидон, асирийците ще се върнат? По-добре тук да дойде Богът на чумата и да ги. Унищожи. Не правим това за тях, нито пък за нас, отговори Илия. Тя работи, за да докаже на едно дете, че пред него все още има някакво бъдеще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 че е достатъчно силен, за да възвърне достоинството си. Старецът, който сега събираше пръснатите по площада отпадъци, имаше право. Скоро врагът щеше да се върне и да обере плодовете на нещо, което не беше посял. Илия работеше за убийците на единствената жена, която бе обичал в живота си. Освен това асирийците бяха суеверни така или иначе, щяха да възстановят Акбар.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 Как да я открия? Попитай децата. Те знаят всичко. Откакто му бе донесло вода за пиене, у момчето отново се бе появило желание за живот. Или я го изпрати да помага на стареца, който събираше отпадъците и отломките, но не успя да го накара да работи дълго и сега играеше с другите деца на края на площада. Така е по-добре. Ще дойде време да се труди спод началото, когато порасне, но не се разкайваше.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 когато цялата работа бе свършена или е припадна от умора. Преди това обаче отново изпита чувството, че нещо много важно се опитваше отчаяно да изплува в паметта му. Не ставаше дума за нещо, което бе научил по време на престоя си в Акбар, а за някаква много стара история, която сякаш би могла да обясни всичко, случващо се напоследък. И остана Яков сам. И с него се бори някой дозори, и като видя, че не го надвива, му рече. Пусни ме, защото се зазори. Иаков отговори, няма да те пусна, докле ме не благословиш. И рече, как ти е името? Той отговори, Иаков. И му рече, от сега името ти ще бъде не Иаков, а Израил. Илия се събуди внезапно и погледна към небосвода. Това беше историята, която все не успяваше да си спомни. Много отдавна патриархът Иаков нощувал в стана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 Но Господ винаги дава повторна възможност на чедата си, и той трябваше да се възползва от нея. Освен това, все повече се привързваше към момчето и се опитваше да го научи не само на бибълските букви, а и да му предаде вярата в Господ, както и мъдростта на предедите си. Въпреки това не забравяше, че в родината му царуват чужда принцеса и чужд бог. Вече не му срявяваха ангели с огнени мечове, без свободен да си замине, щом пожелае.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 каза той, като се обърна в посока към Иерусалим. Бях слаб, защото забравих за собствената си сила. Не направих избора, защото се страхувах да не би да взема погрешни решения. Отказах се без време и вместо да благодаря, богохулствах. Дълъг е изписъкът на твоите грехове към мен, Господи. Накараме да страдам прекомерно, като прибрал от той свят жената, която много обичах. Разруши града.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 Слезе тичешком в града, като викаше възбудено, видях прах на хоризонта. Връгът се връща. Илия си скачи на кулата и видя, че веста е вярна. Пресметна, че на другия ден асирийците ще да бъдат пред вратите на града. Същия следобед той предупреди жителите да не ходят да гледат залеза, а да се съберат на площада. Когато работата за деня бе привършена, той намери множеството събрано и забеляза, че хората се страхуват.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 Тези, които бяха оцелели, видяха, че няма смисъл да стоят тук, и решиха да напуснат града. Останаха само старците, вдовиците и сираците, седна дума, ненужните. Погледнете наоколо, площадът никога не е бил толкова красив, сградите са по-здрави, храната е разпределена и всички се учат на писмото, създадено в Бибъл. На едно място в този град има колекция от глинени плочки, върху които сме записали нашата история. И идните поколения ще си спомня за това, което сторихме. Днес ние знаем, че старците, сираците и вдовиците също се заминаха, а на тяхно място дойдоха изпълнени с водушевление млади хора, които дадоха име и смисъл на живота си. Докато възстановявахме града, ние знаехме, че сирийците всеки момент могат да се върнат. Знаехме, че някой ден ще трябва да им предадем нашия град, а заедно с него и нашите усилия, потани, радостта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 Върви напред. Но ние не го послушахме. Защо? Защото всеки от нас бе решил какво ще бъде собственото му бъдеще. Аз възнамерявах да сваля и е завел от трона. Жената, която сега се казва прооткриване, искаше синът и кратко да стане мореплавател. Мъжът, който днес носи името мъдрост, желаеше да прекара остатък от дните си, пиейки вино на площада. До толкова бяхме свикнали със свещеното таинство на живота, че вече не му обръщахме внимание. Тогава Господ си е помислил: Те не искат да вървят напред. Добре, тогава ще ги принудя да останат за дълго там, където са. И едва тогава разбрахме посланието му. Острието на асирийския меч отне живота на нашите младежи, а възрастните избягаха от малодушие.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 И резултатът е добър. Илия забеляза, как очите на хората пак заблестяха. Бяха разбрали. Утре ще предам Акбар без бой. Мога да замина, когато поискам, защото изпълних това, което Господ очакваше от мен. Алла моята кръв, подтами ми и единствената ми любов са под земята на този град. Затова реших да остана тук до края на дните си и да не позволя той отново да бъде разрушен.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 Не се бе наложило да го възстановяват, въпреки че асирийците бяха отнесли статуите на боговете. Докосна се страхопочитания камъка, който според традицията отбелязваше мястото, където един от предците бе забил пръчка и не бе успял да извади. Помисли си, че в неговата страна Язавел бе заповядала да издигнат жертвеници като този част от народа коленичеше пред тях, за да отдава почести на Ваал и другите богове.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 Но Язавел щеше да се погрижи да премахне това настроение и мирът в областта щеше да бъде възстановен. Принцесата бе доволна, тъй като един от най валите и кратко врагове на края се бе превърнал в най-добрия и кратко съюзник. Започнаха да се носят слухове за ново асирийско нашествие и стените на Акбар бяха издигнати отново. Защитата бе организирана по нов начин, като между Тири и Акбар бяха поставени стражи и гарнизони, така че, ако единият от градовете бъде обсаден, Другият да може да придвижи войската си по суша и да осигури снабдяването с храна по море. Областта процъфтяваше всеки изминал ден. Новият градоначалник написа нови правила, чрез които се упражняваше строг контрол върху таксите и стоките. Старците на Акбар се грижаха за всичко, прилагаха новия начин на събиране на данъците и търпеливо разрешаваха възникналите проблеми. Жените разпределяха времето си между селската работа и тъкането.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 По едно време си помислих, че той е зъл. Илия замълча. Спомни си за разговора с левитския пророк преди много години, когато чакаха войниците на Язавел да дойдат и да ги убият. Бог може ли да бъде зъл? Настоя момчето. Бог е всемогъщ, отвърна Илия. Той може всичко и всичко ме позволено, защото в противен случай щеше да съществува някой още по-силен и помогъщ от него,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 тези два града бяха завладени от Асирийския цар си на Хериб едва през 701 г. преди Христа, или 160 години след събитията, разказани в тази книга. Ала от тогава финикийските градове никога повече не успяха да достигнат предишната си слава и станаха арена на непрекъснати нашествия, войските на Нововавилонското царство, персите, македонците, селевкидите и най-накрая, Рим.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 И както му бе наредил ангелът, той даде едно. Теле на първите и ги накара да призоват техния бог, за да приеме жертвоприношението. Библията разказва, по Илия начинът да им се присмива и казваше, викайте повисоко, защото той е бог, може би се е замислил или е заед с нещо, или е на път, а може би и спи, тъй ще се събуди. И те почнаха да викат високо и пообичая си да се бодат с ножове и копия, ала не се чуни глас.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 Евангелистът Матей разказва: И се прообрази Иисус пред тях, и лицето му светна като слънце, а дрехите му станаха бели като светлина. И ето, явиха им се Мойсей и Илия, разговарящи с него. Иисус заповядва на апостолите да не казват на никого за това видение, докато синът человечески не възкръсна от мъртвите, а те му отвръщат, че това ще стане едва след като Илия се върне. Матей 1латираедно3.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 а трети се появяват, за да ни учат. В книгата си, дневникът на един маг се опитах да покажа, че тези уроци не винаги са свързани с болки и страдания, стига човек да проявява дисциплина и... Внимание Когато осъзнах това, почувствах се наистина благословен, но въпреки цялото си внимание и дисциплина не успях да се обясня някои трудни моменти, през които преминах. Един от тези примери е събитието,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 Но всички ние сме усещали, как ни докосват крилете на нещастието. Коя е причината? За да се отговоря на този въпрос, се остави хилия да ме води през дните и нощите на Акбар. Паулу Куэлю равно 1558 Долърчасурси равно моята библиотека Източник HTTP двоеточие дабл наклонена черта а